Виджу, гарні у вас буряки. От собі нічого. Костиха тим часом наблизилася до воріт, оперлася на них руками та й почала розказувати. В мене, чуєте, така біда, що страх. Яке слихо сталося корові, ані трохи не хоче молока давати. Вже що я не робила, і чари зганяла, і підкурювала бзовим цвітом, нічого не помагає. «А де ходить пастися?» – спитала Ганна. «Та на толоку, там, де й інші. Нехай би вже на толоку, аби тільки не гонити на міст, коли тої чарівниці Решатилихи лише долиною, яругою, бо та шельма молоко відбирає. То вже не одному таке трапилося, і я не дозволила би ні за що туди гонити мої корови». «Е, та що вам, пані Янджеєва, ви маєте ким послужитися, то можна вам гнати куди хочете, а в мене одна дівчина, то вже не куди може». «А в мене хіба так багато челяді? Що ви говорите?» «Не ображаєте пана Бога», – каже Костиха. «У вас троє своїх дітей, та й Олюнька». Ганна махнула рукою, буцімто хотіла сказати, що з не невеликий для неї пожиток. Бесіда перервалася, та Костиха не була тому рада. «Ви, пані Єнджеєва, будете десь далі Олюньку віддавати?»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 Вона тому подружжі не була рада, тож і хотіла конче вірити в слова Ганни і вірила. Якби не те, вона зрозуміла б відразу, що Ганна бреше. Шевко був у хаті, коли Костиха прийшла до нього. «Пані братці, шкода заходу? З чим? Та з тими сватами до Олюньки. А ви вже там були? Йду прямісінько звідтам. Я там буцімто не за тим зайшла до Ганни і розпитала все дочисте. Хіба Ганна не хоче?» Та про те і бесіди не було, але вона мені на Олюньку наговорила таке, що я не дозволила б ні за що в світі, щоб Дмитро на, на ній женився. Та то вам така ящерка, роба, не хлюя, неук. А я вам кажу, що Ганна бреше, відрубав Шевко.